Egunan deneri, ni saia deitz naiz, gu olain ikastolak ira eru ajen ugtekoak, gau jemekizun bat emanen dizuegu. Lenak Miguel Eta Betxi eguraldia. orkestu hor dugu. Gaur eta ebiak iduzkia eginen du. Ez eurri eginen du. Miguel txer egaten duzu. Erranginua iduzkia eginen zuela. Miguel Campuratuua zira ez dakizu e egiten eguraldia. Ni Miguel Azkaja ni badakit egiten eguraldia. Nik zu baino azkajako naiz bon. Biak egoten gira. Egaten, egur aldia eta zerioz izanen gira. Iduzkia eginen du, adio! Bilajenak, elaia eta naia, eskubaloia. Egunan, egun eskubaloia eta gira. Saikapena ranen dizuegu. Lehenbizikoak, sarako uhtintxak ue! ue! Bigarjenak, ustaritze! Okay. Irugarjenak, baiona! Laugarjenak, miahitze! Eta azkenak, ezper U! Eskubalojaren helburua kontxako atzean mahkatzea da. Ekipa bakoitzean zazpi jokalari badira. Ekipa bakoitzean ate zain bat bada. Bakajik ate zainak zangoarekin ukitzen ahal du baloina. Ekipa batek baduelarik baloina beste ekipa kendu behag du baloina driblatuz. Iruajenak, Manu eta Simun informazioak. Informazio gezuak. Hastelenean kilolari batek, kiloltzelaian kilora egindu. Eta bere brageta hautsi da. Orduan bere kalzoina ikusten zen. Atzo bat batek atzaji delarik. Suhori batek kaka egindio buru gainean. E, jika batean, ahain bat ahantzatua izan da, eta ahaina puzkak egintzen ahantzaren gainean. Biak alien batek zerutik gozokiak botako ditun, zenta aluinda. <gülüyor> Laugajenak, egian eta joanez. ez. Echukbia. Egunan, guk echukbia horkeztuko dizuegu. Matxak laurogei minutu irauten du. Hama bost minutu pausa dira matxaren egdian. Hama bost edo zazpi, jokalari izaten ahal dira. Baloina haintzinera ez da bota behag gibelera baizik. Baloina oba luada, bostak bitxo badira. Mahkatzen dugunean, boz pundu dira ekiparen zat. horiak eta gohiak badira. Joko batek bi kakhtuen hori dituelari kakhtuen gohi bat du eta tegeinotik ateratzen da. Nik ehokbia maite dut zenta bohokak badira. Nik ehokbia maite dut joko honbat delako. Eta azkenek, miran eta joriz musika. Egunan: Ni Milan daitzen naiz eta Joris de Lagunarekin musika aurkeztuko dugu. Soprano eta Blackman kantu bat aurkeztuko dugu. 2000 Maseian txortu du kantua enfeu daitzen dena. Soprano Marseillan bizi da. Frantzian enfeu kantua entzunena da. Bi eskerre dintzungatek, sarako lehin zen.